Som šťastný otec. A čo je to? Drak alebo dračica? Čo sa vám hlási na svet? Je to syn, pán drač. Ja to nevydržím. Ja vypustím vzducha. Ušľahnem všetko plameň. Oh, len nejaké plamene. Ako minulé. Dvanáct hlavému sa narodil syn a bol z toho požiar. Hasiči nestačili. Vyhorela polovica pôrodnice. Každý drak má svojho potomka privítať slušne. No, takže e, môžete na najvyššak zaručať. No, vidíte. Dá sa aj tak. A má sa k svetu? Náravne. Plače? No, ako každý drak, keď sa narodí, zabeháva pľúce. Koľko váži? 112 kil. Ja som vážil 130. No, ale časy sa menia. E, e, toto má inú príčinu. Musím vás na niečo upozorniť. Upozorniť? Mm. Čo je? Čo sa deje? Čo si nie je v poriadku? No, ako sa to vezme? Mm. Váš syn, pán Dráči. No, hovorte, von s tým. E, víte... Hlava, teda vlastne hlavy. A čo má s hlavou? Majú a zdá hranatu? <gulky> to nie. Tie, tie hlavy. Hlavy? Hlavy sú len dve. Ako to iba dve? Prečo dve? Neviem. Všetko vám vysvetlí lekár pôrodník. Mm. E, možno sú v tom dedičné dispozície. Mm. Aké dispozície? Ja mám poctivých 9 hlav. Mm. Žena 6. Musí mať aspoň 3. No. Nemá, pán Dráčik. Má len 2. Pár, ľavú a pravú. Ak chcete, stredopravú a stredolavú. A kde je prostredná? Musí mať aj prostrednú. Kam ste ho založili? Hľadali ste dobre? Pôrod sa skončil? Nie je ešte nádej? Nezaložili. Pôrod sa skončil. Tretej hlavy niet. Váš malý synček je tak trochu, no, hmm? nekompletný. Hmm. Stáva sa to raz za storočie. A aj to iba v krajine, kde sa piesok leje a voda sype. Piesok sype voda Ó, Bože, najvyšší. Šarka najznešenejší. 24 hlavový, čo len budem robiť. Galibá, hambá, škandál. Syn bez tretej hlavy. Syn s dvoma hlavami. Nenúštejte ten flamen, pán Gráci. 112 tebe nemožno, Drakulko. Dve hlavy, dva krky, dve píly. Keby si mal tri hlavy, tri ozubené krky, všetko by išlo rýchlejšie. Dreva máme dosť. Ale dreva nikdy nie je dosť. Aj, ešteže na strave ušetríme. Dve hlavy. Zjedia menej ako tri. Oni mi doma nechutí tie reči, väčšine len... Kde si si zabudol hlavu? Uh, A čo ti to máta v hlave? V dvoch hlavách má tam menej ako v troch otetkoch. Uh, ešteže tá. Ale v troch hlavách sa zrodí viac nápadov ako v dvoch. Asi mi ty, hotové nešťastie, syn môj nepodarený dvojhlavý. Orol môže byť dvojhlavý, noci len na zástavách a štátnych znakoch. Ale drak najmenej tri. O, o, o, o. Duch mi trochu plámenia do sporáka, Drákulko. Ducham, splných plíč máma. Hej, ale len pod dva hrnce. Polievka sa varí. Rezne smažia, ale zemiaky sú studené. Tretí horák vôbec nefunguje. Robím, čo môžem, mama. Robíš, robíš. Keby si mal tri hlavy, obed je hneď uvarený. Ale takto? Čo s dvojhlavým synom? Žiaci, draci na brannej výchove budeme dnes preberať typickú dračiu zbraň plameňomet plameňomet nosí každý drak so sebou priamo v hrtane stačí otvoriť tlamu nadýchnuť sa zapnúť vnútorný horák a vychrliť oheň Začíname s cvičením. Cieľom je tamten stoch. Vyhráva ten, kto skôr vrhne plamen z pažeráka a zapáli slamu. Sústrediť sa. Pozor! Oheň! Do plameníc! Zavrieť klamy. Cvičenie sa skončilo. Všetci ste uspeli, Stok zhorel. Plamene boli silné a horúce. <laughs> iba... Drakulko. Ty si doplamenil iba do tretí. tretín. Vôbec si ten stok nezasiahol. Nič si nezapálil. Ja za to nemôžem, pán učiteľ. Ja... Ja, viem, viem, viem. Dve hlavy na miesto, troch. No. Uplatniť sa môžeš len v boji na krátku vzdialenosť. Aj tak sa bojím, že nebudeš špáliť, ale len zohrievať. Vy... vy ste múdr? Áno, som múdr. A čo to znamená? Som doktor medicíny. Lekár. Pomáham chorým. Vyšetrujem krky, a... operujem slepé, <laughs> aj video čreva, meriam tlak aj podtlak, transplantujem orgány. A, a, ja som si myslel, že mu -dr je múdry drák. Veď aj je. Lekár musí byť múdry. Ináč by nemohol vyšetrovať dračie krky, operovať či transplantovať dračie krídla. Ak ste taký múdry, múdr, tak pre všetkých šarkanov na svete pomôžte mi. Ratujte ma, pán doktor. Čože trápi tvoje dve hlavičky? Uh... Ľavú a či pravú? Obe. Trápi ma práve to, že mám dve hlavičky. Dve hlavičky. Chcem tri. Dve nestačia. Nie je dosť lámať si dve hlavy. Chceš si ich lámať tri? Rád by som si lámal, keby bolo čo. Spolužiaci sa troma hlavami naučia tri cudzie jazyky. Šarkančinu, Dragončinu a Drakuloučinu. Ja? Ja viem len dva. Neuplatním sa. Vrhá málo plameňov. Neutiahnem celý sporák a z sa na mne píli drevo. A ukazujú na mňa chvostom. Smejú sami. Všade roním dračie slzy. Keby ste... Keby ste tak... Keby som tak... Čo? Ke, ke, ke, keby, keby ste mi tak jednu hlavu pritransplantovali. Prišili alebo... Alebo čo len pristehovali? Nemožné. Absurdné. Nezmyselné. Prečo? Vymením ti žalúdok. Zosilním plamene. Ukujem plúca. Prebrúsim zuby na krku. Predlžím chvost. Prišiem ucho. No a hlavu? Hlavy neprišívame. Ale je to priveľmi náročné. Technicky... Nemožné. Hlava je na drakovi to najdôležitejšie. Najhlavnejšie. Najúhlavnejšie. Najhlavatejšie. Odkiaľ by sme vzali novú hlavu? Ktorý drak by sa jej vzdal? Dobrovoľných darcov nemáme. Nemáme banku náhradných hlav. Iba ak chvostov, plúd, žalúdkov, alebo krídia. Zosilníme ti krídla. Predlžíme dolet. Budeš môcť vystúpiť do stratosféry Nepotrebujem sa ja stratiť V stratosfére Vlastné krídla mi stačia ja A potrebujem hlavu Treťiu hlavu mm. Tak Tak neprišijete Neprišijeme Čo by si aj robil s cudzou hlavou? Je pravda, dve vlastné by ju prehlavovali. <ský> Chcem povedať, prehlasovali. Ale aj tak, dve hlavy čihy, jedna hota. Dve hlavy hota, jedna čihy. Mohli no. by sa v nej rodiť hlúpe nápady. Mohla by byť hlavatá. Mohla by strečkovať. Mohla by sa vspierať a odmietať nosi čapicu a ostatné dve. Mohol by ju chytať hlavy Mohla by to byť len hlávka. Možno kapustná. Možno by sa je zachcelo stať sa hlavou štátu. A s hlavami štátu máme svoje skúsenosti. Radím ti, zostať pri dvoch hlavách. Ja úbožiak dvoj hlavy. mi pomoci. Tak, tak. Nie, nie. Neprišijem. Nemám. Iba ak hlavu z hlavátky. No, ale to je ryba, nie je drak. No. Vyšiel by si na posmech, ale, ale mohol by si sa potápať. Ale nechcem sa ja potápať. Tak ti niet pomoci, ale na druhej strane... Na ktorej strane? To sa len tak hovorí. Tak teda na druhej strane by som ti jednu hlavu mohol amputovať. Teda za. Ho, ho, ho, Opovážte sa! Dve hlavy sú mi málo a on by mi ešte jednu amputoval! máj s takým zdravotníctvom! Poraď múdra babica dračica, čo si mám počať? Ako môžem chodiť po svete takýto nesvojprávny, nedokončený, nekompletný, oh, hotový prízdrak. drak? Hmm. V prvej chvíli ti poradiť neviem. Oh. Takýto prípad moja poradňa pre nevydarených drakov SRO ešte neliešila. Mala som tu zlomené krídla aj srdcia. Vymieňala som dračiu krv. Aj palinou dračou som chorých drakov liečila. Zaljubeným som krky spletala. Tak prišlo za mnou aj niekoľko jelenov párno kopytníkov, ale párnu hlavník takýk ešte nebol. No, tak, tak teda nepoznáš radu? Nepomôžeš? No e Zamyslieť sa musím. Domúdlej knihy na zlieď mitleba. So snádom sa poradiť. Um, hádam. Ah, nie, nie, nie. nie. Čarovný plutík hlavu nevyčaruje. Odvar z hlavomorky nezaúčinkuje. Uh, počkaj. Um, chvíľu si zdriemnem. Um. Bože môj dobrý, babica dračica spí už celý týždeň, nič nehovorí, radu mi nedáva, Pomocí pomoci sa sotva dočkám. Joj, či som si len dobre pospala? Niekedy sa neviem prebudiť, milý drakúlko. V minulom živote som bola šípková duženka. a keď hlubšie zaspím, sníva sa mi o princovi, ktorý ma kedysi prebudil. No, čože, poboskal ma. Ty si ma prečo nepoboskal? Odpusť babica, nie si môj typ. Ochrem toho, ja nehľadám lásku, ale hlavu. Láska aj draka pripraví o hlavu. A ak popletie tri hlavy? Ja by som bol aspoň menej popletený. Mám len dve. Mm, tak to nie je tvoj prípad. A, mm. a čo sa ti prísnilo? Veď vravím. Princ. Mm. Krásny princ. Mm. Boskávali sme sa. Mm. A o mojej hlave nič? Ba, prísnilo. No. Ale aj to súvisí s boskávaním. Ale... V živote som sa neboskával. to nič nie je. Takto naš našpúliš tlamo, pliložíš hm. jugynej tlame, smukneš jazykom. Aha. Skús. Skús. E, š, š, š, špúlim, e, prikladám, e, to je ono. Je to takmer ono, musíš smelšie. Poď. A, a čo teraz? Dobre. No, a teraz musíš ísť hľadať správnu babu. Čo? Devu, teda e, dievčičku dračičku. Pozdravíš, chvíľu sa pozaliečaš a potom ju požiadaš obos. A to bude tá správna dračica, tá správna dračia dievka, tak... Tá... No, tak, tak čo? Dorastie ti... Tretia hlava. Tretia hlava čo ti tak chýba. <laughs> Ale sú aj iné možnosti. no, no len nie je také príjemné. Ja, čo má po nich? Ako som rád, milá, milučka, babička. Mua! Mua! Dobre, smukáš, dobre, bo skávaš, <sík> dobre oblizuješ. <sík> Škoda, že mám už svoje roky. A to nič. Aj tak ti ďakujem. Bežím, e, e, letím a, a nájdem. Počkaj, a na tie ďalšie možnosti nie si zvedavý. Nie, horsa do sveta. Mňa! No na aby si neľutovala. Ahoj, krásna dračička. Aké máš, aké máš krásne hlavičky. A tri. Ahoj, chlapček. Vyzeráš akýsi bez hlavy? Mm. Alebo to sa mi len zdá? Nezdá, nezdá. Ale, ale to je len dočasný stav. Ahoj. Možno, možno mi budeš vedieť pomôcť. Ako by som ti mohla pomôcť? K tomu, k, k tomu sa ešte dostaneme. Mm. Čože tu porábaš? Nacvičujem od leda príled? Nevidíš, že si na letisku? A čo je to letisko? Miesto, odkiaľ štartujú a kde pristávajú lietadlá a draci. Tu je štartovacia. Tam zasa pristávacia dráha. Tamto je hangar, kde lietadlá spávajú. Aj ty tam spávaš? Niesom lietadlo. Ja spávam doma. V paneláku. U rodičov. A, a čo cvičíš teraz? Štart. Ako sa to robí? No, zarolujem na dráhu. Urobíš. Zarolujem. Tak sa to hovorí. No, skrátka. Prídem na začiatok štartovacej dráhy a tam zastanem. Keď dostanem povel z veže... Ty dostávaš poveli, ty nie si samostatná. Z veže dostávam poveli preto, aby som sa nezrazila s iným drakom či dračicou. Hm. Veža je vysoká, dovidie z nej doďaleka. Hm. No, až keď je dráha prázdna a nejaký drak okrem mňa neštartuje ani nepristáva, dajú mi povel... A ty sa vrátiš domov. Ale, hlupáčik, naopak... Rozbehnem sa a keď mám dostatočnú rýchlosť, zliepňem. Aha, no, už, už sa zdá, že rozumie. No. A, a mohla, by, mohla by si ten odlet na chvíľočku odložiť? Hm, tak mohla, ale len na chvíľu. O hodinu mám ísť v drakáre. Drakár to je kde... Drakar v Afrike. Je to hlavné mesto Senegalu. Hlavné mesto Senegalu sa volá Dakar. E, ne, prepáč, Pomýlil som sa. Mm. Dakar. A na čo tam letíš? No, dám si tam pohár dobre vychladeného kokosového mlieka. U nás momentálne nemajú. E, čo to odo chceš? Mm. Rád by som, aby si... No? no, Aby si mi pomohla. Ako? No, ako vidíš, narástli mi iba dve hlavy a mm. ja ich chcem mať tri, ako ty. No, a čo má do tvojich hlav? Nemáš srdce? Nevidíš, aký som smutný? Mm. Stará dračica, vedomčica mi povedala, že ak ma pomozká krásne dravčie, e, e, dračie... dievča, hm. mohla by mi jedna hlava dorásť No. A to krásne dievča? To si ty. Ja. Aha. <súdňujem> tak teda ja? Krásne no. dievča? Hm. Tak... Dobre. Ale ale musíš našpúliť tlamu. Ale vraj tlamu. Ty nevidíš ako mám krásne naružovanú tlamičku? Ach, prepáč, prepáč máš, máš. Máš, naozaj nádhernú papuľku. Mm. Tak ju našpúľ. Dobre, spúľ. No no nezdrusoj. Ne, ne, <tým> Hotovo? Neviem, pozriem sa do zrkadla. O, pane Bože, hlavy sú len dve. A, čo? a, a ty? Čo? Aj, aj, aj ty máš len dve hlavy. Pre pána kráľa, či pre pána prezidenta, my máme republiku. A ja mám len dve hlavy, len, len dve. Kde mám tretiu? Kam sa podela? Takto nemôžem letieť ani do Cífera, nie to do Dakaru. A práve tá mi chýba, ktorou som sa učila angličtinu. How No vidíš? Neviem. Ty, ale už aj smukaj. Čo? Na čo? Ešte že čo? Možno zostaneš celkom bez hlavy. Radšej celkom bez hlavy, ako s dvomi. Hovorím, teď smokaj. Koš, sa. No vidíš, hlava sa mi vrátila. Čo kde si bola hlava? Letela si vopred do Dakaru? A ja? Mne tretia hlava nepriletela. Ani z Dakaru, ani od Inakia. Ani neviem, či si vedomkyňa alebo nevedomkyňa. Tvoja rada mi vôbec nepomohla. Namiesto toho, aby mi dorástla tretia hlava, tej dievčici dračici jedna odrástla. Odrástla? No to čo je? No tak, tak zmizla. Hm. Tebe tuším, viac záleží na spisovnej slovenčine ako na mojom šťastí. Len drak, ktorý hovorí správne po slovensky, má nárok na tretiu hlavu. Takže nič nepomohlo. Nič. Balil som ju, opaľoval, čmúkal a nič. Pozriem sa do snára. Kde to má? Dve hlavy na miesto troch vidieť. Krásnu dračicu hľadať. Voskávať, mm. cmúkať. Cmúkať treba ako správny drak. No je to jasné. Málo si cmúkal. No, tak na dve hlavy. Nie na tri. Málo ho. A myslíš, keby som sa polepšil, mám nádej? <isty> nádej umiera posledná. Len to ešte skúsi. Aspoň raz. Ako sa voláš krásna zlatovláska? Ty, kokso, nie som nejaká zlatovláska. Som pravá, nefalšovaná, neprefarbovaná blondína. Koluje u mne množstvo vtipov. Tak rást. Prišla blondína. Si čo chceš, aj tipy rozprávaj, pre mňa si zlatovlast. <laughs> teraz, teraz by som sa ti mal začať prihovárať, zaliečať. Kašli na to. Tak sa to robí len v starých, nepraktických rozprávkach. Prejdi k veci. K veci? No k veci. Určite si ma chceš vziať za ženu. No a... No a najprv sa chceš so mnou boskávať. Ako vieš? P pravda, že chcem? Aj by si mohol začať, celkom sa mi páčiš. Len mi vysvetlí, ako sa chceš boskávať, keď ja mám tri hlavy a ty len dve. Kde máš tretiu? Ťažko sa to vysvetľuje. No, skrátka, tretiu nemám. No, narodil som sa s dvomi hlavami, Tretia chýbala. Ale, ale babica dračica mi porozprávala, čo sa dozvedela vo sne. A ak ma pomoskáš, dorastie mi tretia hlava. A potom... Potom sa môžeme aj zobrať. Hm, si majetný? Bohač alebo chudák? Či bez bezdomovec? To je to majetný? M majetný to je bohatý. No. Máte doma auto, vilu a bazén? Nie, auto nemáme, my lietame. Ale, ale máme bazén a vila. Vila? Hádam vilu. Nie, mám brata vila. Šesť hlavého, vidarilo sa. Nie ako ja. A bazén máme. Mramorový? zohrievanou vodou a pieskovým filtrom? Nie, iba taký nafukovací. Otecko si v ňom chladí krídla, keď dlho lietá a pália ho. No, nie si boh viaká partia. Nakoniec, brat si ťa nemusím. Alebo skávam sa rada. Áno? Lenže... Nepovedal si, ako sa chceš boskávať, keď ja mám tri a ty len dve hlavy. Jedna hlava ti bude oddychovať a potom sa hlavy vystriedajú a nakoniec si všetky tri prídu na svoje. Nedbám. Skúsme. Nebolo to, boh, vie čo... Počkaj... Vystriedam si hlavy... Skús po tretí raz... Čo sa to so mnou deje? Som akási nesvoja. Kde mám krídla? Kde mám hlavy? Prečo... Prečo vyzerám tak bez hlavo? Hlavu mám. Ale len jednu. A, a si inú. Kde je plameň? Kde je chvost? Na miesto chvosta nohy? Mám aj ruky? Som... že nie si drak. Tuším si... Človek. <tripti> Tuším si dievča a... a krásne dievča. Zlatovláska. Kdeže zlatovláska? Ja som blond. Nie. Máš pravdu? Som človek. Som dievča. Som... Zlatovláska. Zlatovláska. Čo mám robiť? Cmúkal som o 106, hostov 107, o 108, dobré, o 109. Dobre, rátať, vieš, a zdá aj násobiu, ovládaš. Ale čo sa stalo, keď si tu dračičku pomostkal? Premenila sa na krásne dievča. Neverá. Také čosi, o ničom podobnom som v živote nepočula, opačne je to bežné, z krásnej devi dračica, len čo sa vydá, ani boskávať ju netreba. Ušiel som, z nej je krásavica a zo mňa zostal dvojhlavý neúplný drak. Symetrický, až to bolí no, Ale no tak nenariekaj Čo si myslíme? Je si trochu zdriem? Nespí! Neukladaj sa na spánok Kto ťa tu bude týždeň čakať? Tak dobre Podadím ti, aj keď prídem O princov bosk Dobre, vieš čo? Drak z teba už nebude o, Ani trojhlavý, ani hlavy, Ani hlavy. Ale... Skrátka Osud ti určil? aby si zostal dvojhlavcom. No, na druhej strane... Na ktorej strane? Ja aj, spomínam si, to sa, to sa len tak hovorí. No, na druhej strane by si sa mohol premeniť na človeka. Ak sa na človeka môže zmeniť žaba, príšerná, gorila alebo had, no tak prečo by sa z draka nemohol stať riadny občan republiky? A je... Je dobré byť človekom? A či ja viem. čím som bola, ale človekom nikdy. A čo sa vraví o človekoch? O ľuďoch. No, kadečo. Dobré aj zlé. Ľudia majú jednu hlavu, ale niekedy sa v nej vyrojí toľko hlúposti, že na to nestačí 12 dračích hlav. Nemajú krídla. Neplamenia Na niektorých sa dá Na iných sa nedá píliť A lúbať drevo Raz plačú, raz sa zasa smejú Hovoria pravdu aj klamu A majú sa Aj sa nenávidia Z Krátka! dráci Dobre si mi porozumel Drakulko A čo teraz? Platí, čo som povedala Pôjdeš svetom Ľudským svetom a budeš hľadať krásne dievča. Pristavíš sa, polichotíš, pozaliečáš, požiadaš, aby ťa poboskalo. A je to. A je to. <laughs> Idem do sveta medzi ľudí. A, a, a čo ak stretnem krásnu dračulienku? Ani si ju nevšimneš. Kto, že by som bol? Som nešťastný dvojhlavý drak. Jojojojajajaj! Ja nešťastná! Už je po mne! Už som celá unesená! Ale veď sa neboj! Prečo sa hneď skrýváš? Otvor dvierka na chalúbke. Jo, jo, jo, je, je, je. A ja veru neotvorím, bo sa draka veľmi bojím. Mm, ako to tvú teba... Rozváňa. Neblázni! Zjedol si mi komín! Aký je chutný. Bol z medovníkového cesta. Dobre vypečený. Aha. Ako budem teraz z medovníky? Bez komína. Späce sa mi bude dymýt. Ach ja ubohá, budem musieť ísť do mesta, na úrad práce, bude zo mňa nezamestnaná. Aj nerumádzkáj, postavím ti nový komín a rozkúrim ti pec pre mňa, je to hračka. Neverím ti. Otvor, aspoň na káročku. Sľub, že ma neuniesieš, že ma nezožerieš, že ma ohňom z pepule nespálíš. Že ma za ženu pýtať nebudeš. Sľubujem. Tak dobre. Ako sa voláš? Drakulko. A ty? Medulienka. A prečo si medulienka? Pretože bývam v medovníkovej chalúbke. Odoberám od včielok med a pečiem medovníky. A, a čo robíš s tými e, medovníkmi? Predávam ich. Ale tu predsa nie je to živého človečika. Komu tie medovníky predávaš? A koľko si ich už predala? Veď to. Ani jeden. Cesta je tu pustá. Nikto tak hlboko do hory nechodí. Všetky som musela zjesť. Alebo rozdať lesnej zvery. Srnka, medveďom, diviakom. Chutia im? Idú na dračku. Prepáč. Nechcela no. som Nechcela som sa ťa dotknúť. Ale niekedy mi medovníky stvrdnú. A čo potom? Zvíratka ich zjedia, lenže potom aj oni tak trochu stvrdnú. Nepíšu sa už s mekými, ale z y Už nie sú psy, vlci, vtáci, bíci, ale psi, vlky, vtáky, Býky. Ťažké je predávať medovníky tam, kde nikto nie je. A, A čo keby... Som tu zostal bývať s tebou. Páčiš sa mi. Veď sa mi nezmestíš do chalúbky. Mohol by som bývať na strome. Alebo, alebo v nejakej jaskyni. Draky bývajú v jaskyniach, ktoré sa začínajú na D. V Dobšimskej, v Domici, v Demenovskej. Tam nemôžeš. Musel by si každý deň platiť vstupné. Uh -huh. A chodí tam veľa ľudí. No vidíš, kde je veľa ľudí, tam sa predá veľa medovníkov. Máš obchodného ducha. Ale len dve hlavy. Upečiem ti medovníkové srdiečko a napíšem naň drakovi z lásky. lásky? Ty by si ma vedela mať... Rada? Hm? Neviem. Zatiaľ mi ťa je len ľúto. Mohla by si mi pomôcť z biedy. A ako? keď ja viem len piecť medovníky. Mohla by si sa naučiť aj boskávať. Ešte som sa neboskávala. Ako sa to robí? O, to ti je náramne jednoduché. Takto nastaviš tlamu. Tlamu? Kde ju zoberiem? E, nie, tlamu nie. Ani papulku nie. Mm. A, ah, e, ústočka. <laughs> ústočka mám. No. <sú>, Sú od medu. O to lepšie. Našpulíži, takto našpulíži, mm. ústočka. Priložíš k môjim? No, ale ti nemáš ústočka. No, veď hej, ja mám tlamu, Aha. papuľu. No, tak teda, priložíš ich k nej. K mojej, mm. k môjim uh -huh. mm. Ja sa bojím. Žiadny strach, nepohryziem ťa. Ani, ani plamen nevypustím. Chyť sa ma za krk. Tak, tak to teda, skúsme. <tým> <tým> Pane Bože, dobrý z vysokého neba, ja sa mením, kde sú krídla, kde je ostrý krk, <hým> kde sú plamene, ja som, ja som človek. Duša hlúpa, duša dôverčivá. Ja som drak. Dračie dievča. Dračica. A dvojhlavá. A čo teraz? Ty si bol drak, ty vieš. Už som človek, už nič neviem. Na nič si nespomínam. Naozaj. Čo teraz? Dosiahol som, čo som chcel. Som človek. U no, už si nemusím lámať hlavu s dvoma hlavami. Ľudia dve ani tri hlavy nepotrebujú. Môžem ísť svetom. Budem si žiť ako dobre vychovaný drak. E, nie, nie, nie. Človek? Ožením sa. Budem mať deti, chlapcov, dievčatká. A čo, by som si vzal medulienku? Ale ako? Je z nej drak. Človek sa s dračicou neožení. Čo teraz? Zavolám babici dračici. Trochu si zdriemne poradí. volanie nie je práve v dosahu. Zavolajte prosím neskôr. Skúsim ešte raz. Zjavil sa princ, nastavil tlamu a zrazu telefón. Čo chceš, Drakulko? Som v kýbli. Pokus sa vydaril. No, nerozumiem ti. Ak sa pokus vydaril, Nie si v kýbli, ale v siedmom nebi. Čo sa stalo? Dorastla ti hlava? Alebo si nebodaj šesť hlavy? No, horký, že slíže. Ani tri hlavy, ani šesť hláv. Som človek. No vidíš, blahoželám, aj keď je mi ľúto, že už viac nie si drak. Bol si mi celkom sympatický, aj s tou dvojhlavou. A, a, a v čom je problém? To krásne dievča, čo ma poboskalo medulienka. A čo je s ňou? Dorastli jej hlavy? Tádam, ľuďom hlavy nedorastajú. Akú hlavu dostanú, taká im zostane. Premenila sa na dračicu. To je zlé. Čo s tým chceš urobiť? Neviem, preto ti volám. Porád. Si človek. A ja človekom, teda ľuďom, radiť neviem. Porád sa so svedomím. Ľudia občas majú aj svedomie. A kde ho majú? Pod na krku alebo v ruchu? Nie. Majú ho kde si hlboko v sebe. Nikto nevie, kde presne. Celkom na dne duše, ani tam nedovidieť. My, draci, svedomie nemáme. Len sa spýtaj a. Batéria je zabitá. Opravujem. Batéria je vybitá. Volanie opakujte po nabití. Aj je to. Som v koncoch. Hm. Baborať. Čo keby som ušiel? Hádam si sama v lese poradí. Neumrie. Môže ďalej piesť medovníky. Pečú draci medovníky? Hm. Ja si pôjdem svetom. Hm. Bude mi sveta žiť. Hm. A čo keby? Nie. Čo keby som ju ešte raz poboskal? Dračica sa zmení na dievča a ja na draka, na dvojhlavého. a nikto mi nepomôže. Ale možno taký je môj údel, žiť s dvoma hlavami, pane Bože. No tak čo, čo urobíš, drak, Drakulko? Keby som sa, keby som sa predsa len spýtal, svedomia? Hej, svedomie? Svedomie? Čo teraz? Tak dobre, do toho. Nech sa deje, čo sa deje. Je to dobré, dievča, nezaslúži si, čo som jej nachystal. Nemám právo byť šťastný na úkor iného. Medulienka, na špúľ ústočká. Neposmievaj sa mi. Toto, že sú ústočká? Tlama ako jaskyňa. Len, len špúľ, špúľ. ako to? Nič sa nedeje, som človek, zostal som človekom! A ty? Medulienka? Medulienka, kde si? Kdeže by som bola? V chalúbke. Zarábam cestom na medovníky. Ale... V peci mi vyhaslo. Pec ti rozkúrim, pre nás drakov je to hračka. <laughs> Ale kdeže? Nerozkúrim. Už nie som... ...drak. Batéria je nabitá. Môžete telefonovať? Ah, neskoro. Teraz musím narúbať dreva. Uh, uh, uh, trochu som si zdriemla. Presnila sa mi zeli sen. Aký sa. Premenila som sa na draka. <laughs> na dračicu. S dvoma hlavami. Ach, <laughs> oh, chvala Bohu, sem je preč. A ty si zasa to krásne dievča, ktoré tak veľmi milujem. Poboskajmo., boskajma. Oh, oh, pre pána kráľa, len to nie. <laughs> čom hútaš, drahý môj manžel, doktor Akulko? No, už dávno nie som drak, som človek. A preca sa mi niekedy zdá, ako keby som mal dve hlavy. To je len jesená depka. Aj ľudia mávajú dve hlavy. Jednu dobrú, druhú zlú. Jednu peknú, druhú kardu. Jednu veselú, druhú smutnú. <Sýstaví> A nikdy nevieš, ktorá hlava práve rozkazuje a ktorá poslúcha. Čo znamená tou nedeľou, medulienka? Ocko, nemohli by sme ísť púšťať šarkana? Mm. Mohli. To je správny vietor. A ty vieš, ako lieta šarkán? Z vlastnej skúsenosti. Lietal si niekedy ako šarkán, Ocko? Lietal som ako drak, slnček. <laughs> fantastické. A naučíš lietať aj mňa? Naučím. Ašte raz dorastú krídla, syn môj. Končila sa rozprávková hra o dvojhlavom Drakovi, ktorú pre rozhlas napísal Ján Kamenistý. Účinkovali Drakulko Ondrej Kaprálik Dráčik Juraj Predmerský Dráčiková Helena Geregová Sestrička soňa Ulická Učiteľ Laco Kerata Lekár Ladislav Konrát Babica Dračica Olga Belešová Medulienka Miroslava Drínová Dračička Zuzana Kizeková Medodráčik Lubomír Veselský Zlatovláska Jana Rieskovská Produkcia Silvia Lukáčová Hudobná dramaturgia Matej Hás Majster zvuku Stanislav Kaclík Dramaturgia Zuzana Grečnárová Réžia Milena Lukáčová Pre RTVS Vyrobil slovenský rozhlas v roku 2014.